‫לכנות התברכנו מהפלשה, על הקינה, ‫ופשוט מעודד אותנו ‫לשמור על האש הזו, ‫לא להתרגל, וגם להבין ‫שהקינה הזאת זה לא משהו אישי ‫שאנחנו מחפשים או מקנאים, ‫זה בשביל לאדום. ‫אז הנושא שבחרתי לדבר עליו היום, ‫זה... איך לעלות לאב? איך לעלות לאב? הרבה פעמים אנחנו שמענו דרשות, מסרים, דעות, על מה זאת אומרת לעלות לאב בכלל, לעלות לאב של אדוני, לעלות למקום גבוה, להיות עם אלוהים. הרבה פעמים אנחנו שומעים אם זה נוכחות שלו, זה מתכנס לנוכחות שלו, זה לא בנוכחות שלו. אבל הרבה פעמים אני אפילו לא מבין מה זה נדחות שלו, כאילו מאיזה בחינה להסתכל, טוב עכשיו אני בנדחות של אלוהים, מה זאת אומרת? וכמובן אנחנו רוצים להסתכל היום ואני רוצה לתת קצת זווית אחר, מה זאת אומרת לעלות לאר, במקום הזה אנחנו נחשוב ביחד מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים באר, ואז דרך דברים פיזיים אלוהים הוא לא מדבר בשפה של השמיים, הוא מדבר איתנו בשפה של Uh, של הארץ, ערים וזה, משהו שכל אחד יכול להגיע ולהרגיש את זה ולכן להבין חוק רוחני שקורא איתנו, שאנחנו עולים להר אדוני. וכמובן אנחנו גם נסתכל איך להגיע לשם, אוקיי? אז שלושה דברים על מה זאת אומרת הר אדוני או לעלות להר אדוני ושלושה דברים איך להגיע לשם. בואו נפתח תהילים, 24 פסוק שלוש וארבע. דהנינוס, שני וארבע, פסוק שלוש וארבע. ברוסית זה עשרים שלוש וארבע. ובגבילית זה כ"ד. שלוש וארבע. מי יעלן באב אדוני? ומי יקום במקום קדשון. נקי כפיים. הוא כבר לבב אשר לא נשאה לשווה נפשי ולא נשבע למרמה. אמן. אנחנו כולם שמענו, קראנו, ובואו נסתכל קצת על מה זאת אומרת לעלות לארץ. מה אתם מרגישים שאתם, מי היה בעל? בעלים. יש לך בקבוק כזה, בטוח הייתי, כן. מה אתם מרגישים בעל? דבר ראשון ש... רוח טובה, אוקיי. מבחינת רוח, כאילו, פיזית, או רוח לא גם וגם. גם וגם. יש לך תמיד רוח נפשי, פיזי. אז זה קודם לנפשי, פיזית, אתה יודע, הבנתי. כיף. כיף? כיף. אוהב את ה... כיף. לואה את הכול. לואה את הכול. בוא נגיד ככה, נשאר ככה. חוסר של מה יש שם? חוסר אנשים. חוסר אנשים? חמצן. חמצן? מה זה זה ממש טוב. מה אוקיי, לא, אני לא מתכוון ממש. אה... אה, עושים... אני לא חושב שבן אדם עושה פרופש לחפש חוסר פנסה, כאחד כמובן. אולי הוא מרגיש משהו שכיף מזה, יאללה. חוסר אנשים זה היה מאוד קרוב. אנשים, מה עושים? בעובדה הם עושים... אתה רוצה לעזוב אותם, אתה רוצה לעזוב את המכונית. חוסר חוסר אבן. חוסר המקום באר זה מקום שקט. אפילו אנשים, ואני נסעתי עם אנשים עצבאיים, אחד מהחבלים שלי שתותבן מהם, ובאר הוא פשוט לא מתותבן. לא, זה לא אמר. הוא לא מתותבן מהם. אבל כן, אני מקווה ש... והוא שמה, זה המקום שאתה צריך לקחת אותו. כי אין שמה דברים שמעצבנים אותך. בעולם שיש את הפקטורים האלו, הדברים שבגלות יכולים לעצבן אותך, אנשים, תנועה, לא יכול למצוא את מכוניות. כל מיני דברים, כן? אתה עומד בתור, כל הדברים האלו מעצבניים את שם אין, באר, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על הר ה', אנחנו צריכים להבין, זה מקום לא סתם שקר, אוקיי? ולא סתם חוסר הבל, זה מקום על משהו שאנחנו כל הזמן מתבללים, זה שלום, אוקיי? שלום, שלמות, מקום של שלום. לעלות לאר ה', או לעלות למקום... שאנחנו פיזית מבינים כשקט, חוסר הבל, זה מקום שיש שלום וזה גם נותן לנו להבין מה זה שלום, בלב, אוקיי? זה חוסר הבל של העולם הזה. כל הזמן אנחנו חושבים, טוב, מה אני אעשה שבוע הבא? איך אני אפתור את הבעיות האלה? מה אני אעשה פה ושם? וכל הזמן התוכניות, תוכניות. תוכניות. ובן פשוט מאמין, הוא נמצא בתוך החבל הזה. אוקיי? Okay, עכשיו, שלום, כשאנחנו נביא, אה, זה במקום קבוע, כמו של אר עצמו, אוקיי? Okay? זה לא בגלות להשיג את השלום בחיים שלנו. כלומר, כמו שלאר אתה צריך לעלות, ולעבוד, ולהשקיע, ואז התנ"ך, ולא בהתחלה, גם להשיג את השלום בחיים שלנו, זה לא מספיק סתם להתפלל בשביל שלום. אני לא אומר שלא צריך להתפלל, כמובן צריך. אני גם מתפלא שיהיה לי שלום בלב, שלום במשפחה, שלום בעבודה, שלום, שלום, שלום. אבל צריך לעשות משהו בשביל זה, ובגלל זה הדוגמה הזאת של ההר, שזה לא משהו ישר, אתה מגיע לזה ולוקח. בתפילה, לא יודע, אה, פתאום קמת ויש לך שלום. המקום של וחוסר הבל ושלום זה עבודה, חברים. צריך לעבוד, צריך להגיע לשם, ואנחנו נראה איך לעשות את זה. אבל זה דבר ראשון. מה עוד לא יש שם, בהר? איזה אוויר יש? נקי. אוויר נקי יש שם. אוקיי? אז בואו נסבר את זה למקום של הר ה', <אז> <אדוני>. זה <אז> מקום איפה שאתה יכול לחשוב בו. <אז> אתה יכול להתרכז. אתה פשוט יכול לשבת באר, וזה כל כך שקט שזה נותן לך להתרכז, ואתה כמעט רואה את כל החיים שלך. ולפעמים גם באמצע אתה לא יכול להתרכז על דבר אחד. אתה מנסה לתכנן את החיים וכולם לוחצים עליך, אתה לא מרגיש מה אתה רוצה בחיים אתה לא יכול להתרכז על דבר אחד. אז מקום של אלוהים זה מקום איפה שאתה חושב ברור, נקי, מרוכז. ואחד בא משני. כלומר, אם אין לך שלום, אם לא הגעת ממקום של שקר, אם לא למדת איך להשתכר מההבל ולעלות עם אלוהים למקום הזה של שלום ושקר, אז גם אתה לא תחשוב פעם, לא, לא יהיה לך מחשיבה ברורה לאן אתה הולך, אוקיי? אז דבר ראשון משפיע על דבר השני, לחשוב קודם. דבר שלישי, שוב, אמרה את זה כבר, אפשר לראות את הכל. אתה רואה את הדרכים, איך הם מתחברים. אתה רואה, הנה, הנה, עכשיו אני רואה את הכביש, לדוגמה, סתם, כן, כביש 6, איך הוא מתחבר לכביש, מה יש? 1. הנה, פה אני ראיתי את החיבור הזה. כשאתה נמצא למטה, אתה לא רואה את זה, כמובן. מה שאתה רואה זה מה שמעטפן אותך, כך. הרכבים שלא יודעים איך זה מה שאתה רואה, זה ריקוש שלך, אבל אם אתה מעלה למעלה, אתה כבר לא מתרכז על דברים קטנים, שדווקא מבחינת ההר, הרכבים והפקק הזה, זה מתחיל להיות כל כך קטן, מה שאתה רואה זה כיבועים. אתה רואה איזה דרך לוקח אותך לכביש אחד, ואיך מתקברים את הדברים למטה. ומה שאני מתכוון, שהר אדוני זה מקום, איפה שאתה יכול לראות את התמונה הגדולה. אוקיי? לראות את הכל, זאת לא אומרת שאתה יודע את הדברים שלי, לראות תמונה גדולה. אוקיי, אני רואה פה חיבור למה אלוהים עשה את זה בחיים שלי. אני רואה פה למה נתקעתי לרגע עם הקטע הזה בחיים שלי. אני רואה למה. וכל הזה אה, עוזר לנו באמת לראות ולהבין, אוקיי? אז מקום של אדוני, מקום קדוש. קדוש <אדוש> זה גם משהו שאתה מפריד, כן? משהו שאתה שם בצד. מקום של אלוהים, אמרנו, זה חוסר עבר עושר, מקום של שלום. דבר שני, זה משפיע עליך לחשוב ברור, ודבר שלישי, אתה רואה תמונה גדולה. אתה רואה בעצם את רצון אלוהים בחיים שלך. האם כולם רוצים לעלות את שם? אוקיי? כולם? לא. לא, כאילו רוצה לעלות לשם. האם כולם רוצים לעלות לשם? למקום הזה. ואני מבין שנוכחות של ראויים זה לא סתם רגשות, אני מרגיש טוב, אני מרגיש, לא יודע, שיש מוזיקה, אני מרגיש כל כך סבבה, בכיף. זה יותר משהו יסודי בחיים שלי, זה משהו שמחזיק אותי את החיים שלי. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא סתם כתוב שזה אר, זה בשבילנו להבין שזה עבודה. אתה תגיע לזה, אתה משקיע, כדי להגיע למקום איפה שאתה, איפה שאתה יכול לראות את כל התמונה. בואו נסתכל, שלושה דברים, איך להגיע למקום הזה. עכשיו, שקראנו בפסוק ארבע, כן? פסוק ארבע, כן? שלושה דברים, שתיים אפשר לראות ולשמוע, אחד אתה לא רואה, אוקיי? ידיים ולשון, כתוב כבר כפיים, אה, סליחה, נקי כפיים, כן? כפיים, ידיים, ידיים זה משהו שאפשר לראות, כשמדובר על לשון זה משהו שאפשר לשמוע, אבל הלב זה משהו שאי אפשר לראות, אז אנחנו נסתכל מה זה, אבל בעצם שלושה דברים האלו עוזרים לך לעלות למקום הזה של שלום, זה בעצם עבודה שאנחנו צריכים לעשות, אז ידיים, מה ידיים עושים? עושות? מעשים, מעשי. ידיים, <חש> זה מכירה נכון? ידיים בונות אם ידיים אנשים בונים, בנימין, תוכניות, כל מיני דברים. אז ידיים זה בעצם סמל של לבנות. ככה אנחנו בונים את החיים שלנו. ודווקא כמו שמדוברנו היום בדרשה בבוקר, על הבנייה שאנחנו בונים, אנחנו רואים שזה באמת עבודה כדי לעלות למקום הזה. של אלוהים. איך שאתה בונה את החיים שלך, כלומר סדר עדיפויות שלך, זה משפיע האם אתה תעלה לעם שלום ומחשבה ברורה ותמונה גדולה. כלומר, העולם הזה לא רואה את התמונה הגדולה ואין להם שלום. למה? סדר עדיפויות לא נכון. הם מתחילים ממה שהם צריכים לעשות. אחרון, הם מתחילים עם זה. ואז כתוצאה הם לא מבינים למה הם פה בכלל. הם לא רואים תמונה, מה זה עם תמונה גדולה? קודם כל להבין למה אתה חי פה. והעולם הזה לא מבין. כי הם בונים את החיים שלהם בצורה לא נכונה, סדר עדיפויות לא נכון. ואז אין להם שלום, כי הם חושבים ישר חיים אחד, והם מנסים לחיות את החיים האלה כמה שאפשר עד הסוף, ובסוף הם לא מרוצים, כי הם לא מקבלים מה שהם מחפשים. למה? לא, לא, לא, לא מחפשים במקום, במקום הנכון. אז אנחנו, הידיים, כדי לעלות לעם, צריכים לבנות את החיים שלנו נכון, בסדר עדיפויות. עכשיו, ידיים אפשר להשוות גם עם מעשים, כמו שאנחנו אמרנו, המעשים שלנו. איך אנחנו מתנהגים? ההחלטות שאנחנו עושים, זה גם משפיע על השלום שלנו. האם אתה עושה החלטה לפי רצון אלוהים, או תעשה החלטה לפי בשר שלך, זה ישפיע האם אתה תהיה במקום של ההר, שיש בו שלום, שיש שם שמה... תמונה גדולה. אוקיי, okay, זה דבר ראשון. ידיים. איך אתה לומד את החיים שלך? לשון. לשון באמת תלוי בו היחסים שלנו, הרבה פעמים אתה בונה כל כך הרבה זמן עם הידיים שלך ומנסה לבנות את היחסים וחיים שלך והרבה פעמים במילה אחת הרסת את הכל, במילה אחת הרסת את היום של מישהו או שלך, לשון, דבר מאוד קשור וזה באמת מפריע לנו להעלות לאח של שלום ותמונה גדולה, הלשון שלה. תחשוב, למה אמרתי את זה? למה פגעתי בבן אדם הזה? לא חשבתי בזמן הנכון. ואז גם הדליק קם מזה. אז לשון זה משהו שעוזר לנו לא להיתקע ולא לאבד את השלום שאנחנו מנסים להכניס בתוך החיים שלנו. אוקיי, אז אמרנו ידיים ולשון זה משהו שאנחנו רואים ושומעים מה עם הלב? אי אפשר לראות את זה נכון? נסתר, אז מה זה לב? מה אי אפשר לראות? כוונות הכוונות נמצאות בתוך הלב כתובים ורק אלה יקראו לב אז כמו שלב אי אפשר לראות גם הכוונות אי אפשר לראות, אתה לא יכול לראות אותן ולמה כוונות חשובות? מה אתם חושבים? איך? כוונות בעצם בלי כוונה נכונה מה שעשית עם הידיים שלך, ואפילו שעם הלשון שלך דיברת נכון, הכל בסדר, ובנית נכון, ועזרת לכם, ועשית מעשים, ועשית שירות, אבל אם זה לא עם כוונה נכונה, אתה תתאגזב ותתאגזב. למה הרבה פעמים אנחנו עושים את השירות ולא מרגישים שלום? לפי היגיון היית צריך לעלות כבר למקום גבוה. הכוונה הייתה לא נכונה, כאילו לא עשית את זה כמו לאלוהים, עשית את זה כאילו לאנשים, ניסית לעזור, השקעת את עצמך, ומה שציפית זה בחזרה איזושהי תגובה טובה, ואנשים זה אנשים, לא קיבלת את זה, ואז מה התאזלת? אבל אם היית עושה את זה, בוא נגיד, לאלוהים, סתם, אני עושה את זה בשביל האדון. אני עושה את זה, השירות הזה, לא בשביל שיגידו לי, כמה טוב אתה, או תודה רבה לך. איך עזרת? אני עושה את זה פשוט בשביל האדון, וכמו שמדובר בבוקר גם, כי אני חייב. ואז, אם אנשים לא מגיבים, כן זה עצוב. לפעמים אנחנו כולם בני אדם, אבל אתה לא חי בזה, ויתקסום. בהכזבה הזאת, כן, בהכזבה הזאת. באקזבה הזאת. Yeah. ואז אנחנו מתפוללים, yeah. אלוהים, תן לי, תן לי שקר, תן לי שלום, תן לי זה וזה. ואז yeah. לא נותן. לא? Yeah. למה? כי להגיע לשם זה עבודה כמו שדיברנו. ולמלות שכן אתה עושה מעשים טובים, וכן אתה עושה אה, דברים טובים, טובים בחיים ושירות טוב, אבל... בלי קוונה נכונה, זה פשוט הורס את זה. ומאוד חשוב שאנחנו פשוט נעשה את זה כמו לאדון, כמו לישוע. אז זה משקרר אותנו, וזה באמת מעלה אותנו למקום שקט, למקום רגוע, למקום איפה שאנחנו יכולים לראות את הכול, ולהבין לאנשים יותר טוב, מצד הטוב. אז חברים, שאלוהים יברך אותנו, שהוא יעזור לנו באמת לעלות למקום הזה של שלום, שאתה רואה את הכל, לא כל העתיד שלך, כן? אבל אתה רואה את התמונה, אתה רואה למה אלוהים עושה את זה פה ככה וככה, ויש לך, אם יש לך הבנה, אתה פשוט יכול לעבור את זה, אתה בסבלנות עובר את זה. אתה מבין שזה שלב הזה עכשיו, טוב. וששום דבר לא יפריע, שום דבר לא, לא ינוס את זה. מאוד חשוב לשמור על הלשון, על המילים שיוצאים מהפה שלנו. מאוד חשוב לשמור על הכוונה שאנחנו לא נתאגזב בזמן שאנשים לא מגינים פשוט. אנשים שלא אכפת להם. אז כל משרת צריך להיות מוכן לזה. כי גם ישוע, תקפו אותו כדוגמה, כמה הוא עשה, ממש הרבה. ואנשים, בזמן שהם לא קיבלו מה שהם רצו, הם עזבו אותו. וזה ממש כואב, אפשר להגיד. אבל תקשיבו, אם מישהו היה נופל על כל דבר שאנשים עשו לו, הוא לא היה מגיע למטרה שלו, לא היה מגיע לקריא... למילוי של הקריאה שלו. כדי בשבילנו להגיע לסוף, לאט. ולבלט רצון אלוהים, אנחנו צריכים להיות מוכנים שאנשים הם פשוט אנשים, הם לא יגידו לנו, הם לא כל הזמן יגידו לנו משהו שאתה רוצה לשמוע. העיקר שאדון הוא יודע, והעיקר שאתה תדע שהוא יגיד לך ביום האחרון שאתה תעמוד לפניו, שהוא יגיד לך מילים טובות, שהוא יגיד לך, אה, אתה עבר טוב שלי, כמו שכתוב בברית החדשה, תיכנס, עם שלי, אני אומר, כן? תיכנס לשמחה של האדון שלך. השבעים מברך, אמן. אז בואו נתנו לנו לדם שם. אבינו, תודה לך על הזמן הזה, תודה על ההזדמנות, שאנחנו יכולים להיות ביחד. אבינו, תודה לך על דברך שמלמד אותנו. אני מפלג שאתה תעזור מכל אחד. להגיע למקום שלו, להגיע למקום של שלום, למקום של... רצון אדוני בחיים שלו, תאזון לנו לראות מלמעלה איתך מה אתה עושה בחיים שלנו. אבא, נותן לנו כוחות להמשיך לעשות עבודה טובה בשבילך ומעשים טובים, אבא וגם, שאנחנו נשמור על הראשון שלנו. ותעזור לנו שהכוונות שלנו יהיו במקום הנכון, שכל מה שאנחנו עושים, שאנחנו נעשה את זה בשבילך, ושאף אחד לא יעצור בדרג שלו ולא יתעייף, ושהאויב הוא לא... שהוא לא יפתה את הבן אדם ליפול וללכת אחורה. אבל תעזור לנו להמשיך בדרך נכונה, תעזוב לאט ופשוט, אה, וכל אחד השבוע להיות במקום הזה גבוה איכה, לעשות את ההבל של העולם הזה, ופשוט להתרכז עליך ולהתרכז על מה שאתה שמת לפעמים. תודה לך על הכל, וכל אחד בשם אישור המשה, אמן.